вишукано облаштованим та чомусь порожнім і холодним, немов позбавленим душі, помешканням. Як тимчасова гостя, квартирантка. Не мала до чого узятись. Зателефонувати б комусь, так нікому. Піти б до когось, а куди? Власне, із колишніх телефонів у неї залишилося два – Віталія Сирієвича і Тетяни, і новий Софії Андріївни. Тетяна з Анатолієм не озивались. Чи подались куди у справах, чи замовкли через солідарність чесних людей супроти убивці. «А Софія Андріївна?» «Треба ж так. Мусила ж так доля скластися, щоб вона чергувала саме тієї ночі». «Такий є Бог на світі, і Він таки любить її». Софія Андріївна. «Далекий спомин. Вісточка з минулого, з юності». Лист від тієї рожевої, доброї, зовсім іншої валюшки, якою вона була колись, у часи студентства. Софія Андріївна пам'ятає її такою. А вона сама, Валя, вже забула. Дивно її слухати, Софію. Дісталося жінці від життя, дісталося по повній програмі. А говорить, наче зі старої книжки читає – про совість, про душевну гармонію Про дружбу, про чистоту стосунків Про любов А в самої Блузка з тих самих старих добрих часів І туфлі зовсім не нові Наче гінеколог Повинна у грошах купатися Не вписалася у час Не відчула зміни пульсу епохи Так вона сама сказала Але з нею добре вона наче з цієї сивої чистої давнини, коли дерева були великими, небо синім, гроші стабільними, комуністична партія розумом, честю і совістю, люди добрими. Буратіно в кіно, гуси на птахофермах, міліція далеко, пістолети у міліціонерів. Добрі старі часи, коли не потрібні були адвокати і полковники. Учора ввечері коли самотність дістала просто до печінки, Валя зателефонувала. Вони базікали про все і ні про що, чи не півгодини. Власне, не так вже ні про що. Софія порадила Валі не тягнути, чим швидше зателефонувати Антуанетті чи Маркіянові, якщо їй так простіше. Запитати про Дмитрика, поцікавитись його здоров'ям. Треба ж якось налагоджувати стосунки. Чим довше триває мовчання, тим глухішим стане його бетонний мор. Тим важче буде потім його пробити, щоб склеїти оте розстріляне. Валентина визнала цю думку слушною, набралась рішучості. Вже й номер набрала, та в останню мить злякалась. Що відповість Антуанетта? Як її назве? Ні, страшно. А як її назвати тепер Зіна? Страшно. Папу губ купити, навчити розмовляти. У Робінзона на безлюдному острові була ж якась пташка. Телефон озвався звуком, якого Валя вже не сподівалась. Валю, Валюшенько, та що ж це? Що ж це в світі коїться? Ой, що ж я без нього робитиму? Ой, як же я житиму без нього, Валюшечко? Мабуть, Робінзон не так зрадів кораблю на обрії, як зраділа Валентина цьому голосу і тріщиною розпачу упоперек. Зіна, їй потрібна підтримка, допомога. Вона не проклинає, навіть не просить нічого. Їй просто потрібна допомога. Зіно, Зіночко, ти вдома. Тримайся, я зараз приїду. Ой, Валюшу, та куди ж ти? Ти ж хвора. Ти не зможеш, ой, біда ж яка. Зіна тихенько підвивала, так просто, по-жіночому, як проста собі українська баба у першому гострому нападі горя. Ой, Валюшечко, та я ж із ним навіть по-людськи зранку й не попрощалась. Ой, якби знала, що більше його не побачу, ой! Валя відчула, що не може більше сидіти отут, у м'якому фотелі, ані секунди, «Зіночко, потерпи трохи, я зараз. Я приїду через хвилину, через одну хвилиночку. Ти зможеш?» Їй здавалося, що від швидкості, від того, за скільки секунд вона одягнеться, зачешеться. Уперше за довгий час зачешеться звикло, просто, без викрутасів.